Розділ шістнадцятий. Томмі пояснює, чому. Бейтс прийшов неохоче. Його пронизливе обличчя було блідим і посмикувалося, і він уперто вимагав сказати, навіщо він знадобився. «Я не можу вам сказати, бо не знаю містере Бейтс», – відповіла я. «Міс Карбері хоче з вами поговорити». Це все. У мене немає часу, – сказав він. – Я сьогодні допомагаю в палатах. Один із денних санітарів мусить сьогодні вночі замінити містера Брікса. І він пішов спати, щоб трохи виспатися. Але врешті-решт я вмовила його піти, і ми разом рушили коридором. Його домашні капці ляскали при ходінні, сорочка була розхристана на грудях, відкриваючи худу, засмаглу шию. Я з тривогою подумала, що цей чоловік і сам виглядає щонайменше, як потенційний злочинець. Але щойно ми підійшли до дверей ті ж, як звідти вийшов Томмі. Я відправила Бейца всередину, бо Томмі поклав руку мені на плече. «Що вона знову вигадала?» – запитав він, коли двері зачинилися. Вона сидить там у кивано, поклавши ногу на підставку і при цьому у капелюшку. «Ми виходили», – уїдливо відповіла я. Точніше, вона виходила. Я лише пішла з нею. Ми їздили до зоопарку, і вона залишила мене там, де я ледь не сіла на змій із зеленими та червоними плямками. «Що?» «Ну, просто так сталося, що я на них не сіла». Але вона б натрапила на якийсь слід. Я ніколи не бачила її у такому стані. «Зоопарк!» – вигукнув Томі і свиснув. Потім усміхнувся. «Розумію», – сказав він. «Вбивства на вулиці Морг, так? Ну і що сталося? Гадки не маю. Вона взяла якийсь слід і тепер іде по ньому, як мисливський собака. Якщо їй сьогодні заважати, вона вкусить». Розумію. Знов задумливо промовив Томі. «Що ж, хай їй щастить! Як міс Блейк?» Він стишив голос. «Вона притямі, але, будь ласка, не кажіть ті-ці-ті -ті ж. Вона хоче поставити їй кілька запитань, і я не хочу, щоб її турбували. Вона дуже слабка». Він подивився на маленький футляр у своїй руці, а потім на мене. «Я збираюся зробити їй підшкірну ін'єкцію», – сказав він. «А медсестра зайнята іншим. Ви не були проти піти зі мною?» «Ну, звісно, я хотіла почути, про що ті ж», – запитає Бейтса. «Але як я вже визнавала раніше, я стаю повною дурепою, коли йдеться про амурні справи. До того ж, я люблю Томмі». «Гаразд», – сказала я, – «і ми пішли». Мені здалося, я почула, як за дверима гнівно підвищився голос тіж. Але вже за мить було чути лише тихе буботіння бейца. Маленька месестра лежала в ліжку із заплющеними очима. Вона виглядала блідою, але її губи були рум'яніші, ніж напередодні. Вона розплющила очі, коли ми увійшли, і простягнула мені руку. Ви таки добрі, сказала вона. Бачите, мені краще. Томі просяє. Якраз вчасно, сказала я. Ще одна непритомність і лікаря Томі Ендрюса довелося б зв'язати гамівною сорочкою. Вона трохи почервоніла і подивилася на нього. Я тут розповідав їй, сказав Томі, спіймавши мій погляд про міс Льюїс та мишу минулої ночі. Дівчина з такими легенями пропадає в лікарні. Їй би в гаражі шини для авто накачувати. І минулої ночі все було тихо, ані звуку, за винятком вище згаданого крику. Не можу уявити, що у цій будівлі колись може бути тихіше. Він нахилився і узяв її за зап'ястя. «Нерви напружені, неначе струна», – сказав він. «Вам зроблять укол» і ви трохи розслабитеся. Якщо ви наполягаєте бути моїм лікарем, сказала вона, ніяковіючи, і простягнула праву руку. Томмі підготував шприц і підійшов до ліжка. Готові, сказав він, але замість правої руки нахилився і підняв короткий білий рукав на її лівій руці. Вона зробила швидкий рух, але було запізно. Святі небеса! вимовив Томмі, і ми обоє витріщилися. Рука від ліктя до плеча, була вкрита синцями. Томмі йшов зі мною назад до кімнати тіж. Але спершу він мовчав, і я теж. Дівчина не дала жодних пояснень, а він і не питав. Бідолашна її рука була надто жалюгідним видовищем. Однак, якраз перед тим, як ми підійшли до дверей тіш, він зупинився. «Яка несамовита жорстокість! – сказав він. – Вона ж іще зовсім дівчисько. І вона пережила щось жахливе. Але я не збираюся її про це розпитувати і не дозволю, щоб її допитував хтось інший. Якщо я задоволений, це більше нічия справа. Ви тільки послухайте цього егоїста, сказала я. І з якого це дива, це лише ваша справа. Тому що я збираюся одружитися з нею, якщо вона за мене вийде. гаряче, відповів він. І коли вона стане моєю, і я зможу її захистити, я вб'ю того хто залишив ці відбитки пальців на її руці. «Відбитки пальців?» – вигукнула я. «Так, відбитки пальців», – сказав він і відчинив двері. Бейтс уже пішов, і Агіс ті ж були разом. Ті ж усе, що була в своєму капелюшку, і на кожній її щуці палав багряний рум'янець. «Томмі», – сказала вона, – «щойно ми увійшли». Я послала по білизнярку, і хочу, щоб ти був поруч. Щойно я її побачу. Ми йдемо до кімнати міс Блейк. О, ні, ви не підете, спокійно відповів Томмі. Тільки через мій труп. Не така вже й велика перешкода. Вона дуже хвора. Я не дозволю її турбувати, сказав Томмі і стиснув щелепу. У них обох щелепа Карбері. Тішне нетерпляче ворохнулася. О, Добре, я впораюся і без неї», – вона додала. «Дах у ліфта лаский?» «Здається, у центрі так». Невпевнено відповів Томі. «Якого біса?» «Неважливо», – велично мовила тіш, і в двері постукала білизнярка. «Місіс Дженкінс?» – запитала тіш. «Так, мем», – відповіла місіс Дженкінс. «Це була висока жінка, в чорному, з білим фартухом, і наперстком, як професійними атрибутами. Я хотіла попросити у вас ключ від білизняної комори моргу, місіс Дженкінс, сказала тіш. Місіс Дженкінс завовтузилася і глянула на Томі. «Пробачте», сказала вона, «у мене немає його зараз». «Он як?» Тіш підняла брови. «Хіба ви не відповідаєте за цю комору? У мене є Особлива причина питати. Місіс Дженкінс обернулася до Томмі. «Оскільки ви тут, лікарю Ендрюс, – сказала вона, – гадаю, все гаразд, але зазвичай ми не даємо пацієнтам ключі від жодної з комор. Оскільки у вас його немає, то це не повинно вас турбувати, – різко мовила тіш. Однак, якщо вам потрібна причина, я – є членом жіночого комітету цієї лікарні, і оскільки я проводжу спеціальне розслідування подій, що сталися тут останнім часом, я хочу отримати цей ключ. Місіс Дженкінс виглядала приголомшеною. Насмілюся припустити, вона ніколи не бачила жінки-детектива, а побачивши перед собою одну, що сиділа в кимоно поверхнічної сорочки, чорним капелюшком, з ногою на ослінчику, вона була явно спантеличена. "Пробачте", шанобливо мовила вона, потямившись. "Але ключ, що зазвичай висить у морзі, загубився, і я віддала інший місіс Лінді Сміт". "Ага", вигукнула тіж. "А коли він загубився? Здається, вчора, але я не впевнена. Дуже дякую, місіс Дженкінс. Більше я вас не затримуватиму. І коли білизнярка вийшла, тіш підвелася і потягнулася до своєї палиці. А тепер Томмі, сказала вона, я попрошу тебе взяти Лізі та Агі, відвезти їх кудись і приглянути за ними, щоб я могла подумати. Виведи їх і купи їм содової. Содової. «Може, ти хочеш, щоб я повернулася до зоопарку?» – зауважила я з уїдливим сарказмом, але ті ж цього не помітила. «Не радила б», – сказала вона. «Знов дощить. Просто ідіть, ідіть куди завгодно, аби тільки пішли, і повертайтеся за годину». «А я тут дещо надумала», – злостиво почала Аггі. «Ще пак, ума палата», – мовила ті ж. Зачиніть за собою двері. І коли Аггі, яка йшла останньою, грюкнула дверима, ми почули, як тіж відчиняє нижню шухляду бюро.